Köszöntjük a hallgatókat, Bányai Géz vagyok. Valóban Péter ül itt mellettem, ellenben most Zonemvért Péter ül mellettem, hisz a múlt alkalommal emlékeznek szabok. Péter elbúcsúzott tőlünk egy pár hónappal legalábbis, hisz visszament Amerikába, abba az intézetbe, ott dolgozik még valamennyit, és majd hát fogjuk látni valamikor. És... Péter ez a nem Péterre pedig ö, folytatjuk az a györvédikus és a mai témánk az a reumatikus ö, problémák és az agyörvéda kapcsolata. Legalábbis ezzel indítottunk a gondolatsort. Így jól üdvözlök mindenkit. Hát ö, próbáltunk majd, vagy próbálunk majd olyan betegségeket összeválogatni, amik. Ö, nagy hatékonysággal gyógyíthatók a tradicionális ájúlvéde és az egyik ilyen a reumatikus megbetegedése. De általában meg kéne próbálni összefoglalni azt, hogy mi is ez. Igazából sokat nem nagyon tudnak róla, a lexikonok sem. Gyakorlatilag ez a szó, hogy reuma, egy tünetcsoportgyűjtő fogalma. Általában, nem általában a esetben vagy szinte mindig egy fájdalmas szövetelváltozással jár, ami az izmokra és az ízületekre húzódik. Ezek később begyulladhatnak holakút módon, tehát egy gyors lefutású gyulladás sorozatban, vagy akár hosszantartóan is. Általában a perifériás kisízületektől kis vándorolnak ezek a nagyobb izületek felé, és váltakozva jelennek meg hol itt, hol ott. De a modern orvostudomány az közel 100 vagy akár több mint 100 reumatikus megbetegedésfajtát ismer, és nagyjából a kiváltó okok szerint határolja be ami szintén nagyon szerte ágazó, kiváltó okok lehetnek, sérülések, fertőzések, például kullant csípéstől is kapható izületi gyulladás, vagy reumatikus megbetegedés, anyagcserezavarok, autoimmunzavarok, ami ugye talán a legnehezebben gyógyítható, mert hiszen arról van szó, hogy... Egy anti-ellenanyagot termel a szervezet, ami megtámadja saját magát, ezzel megtámadja saját magát. Aztán allergiás megbetegedések is kiválthatnak, reumotikus problémákat, hormonális zavarok, emésztési problémák, és nem utolsó sorban életviteli és táplálkozási zavarok is kiválthatják a reumát. Tehát nagyon röviden körülbelül ennyi a hivatalos megfogalmazása a reumatikus megbetegedéseknek. Hogyha ájúrvédás szempontból közelítjük meg, teszem azt, hogyha egy ilyen betegséggel küzdködő ember egy ájúrvédás klinikára megy el, akkor talán összefoglalnám, hogy ott mi történik. Tehát elsősorban ez általában ugye a nyugati orvoslásban is így történik, a betegség történetéről kérdezik ki a, a páciens visszamenőleg történtek-e a családban ilyen megbetegedések vagy sem, majd később konkrétan rátérnek a problémáira, a fájdalmaira. Már ezekből a beszélgetésekből egy tapasztaltájúrvédás orvos nagyon sok információt, tud begyűjteni arra nézve, hogy a későbbiekben majd milyen terápiákat alkalmazzon. Ezután, és többek között egy ilyen beszélgetés során már a páciens elme állapotára is ö, történhetnek rávilágítások. Majd a következő lépésként az orvos a több ezer éves tradíció alapján behatárolja azt, hogy az az ember, aki vele szemben ül, milyen típushoz tartozik, mi válthatta ki az ő problémáját. Ez megint csak a kikérdezésekkel kezdődik. Vannak-e emésztési problémái, milyen a széklete, hogy alszik, stb. stb. Ezek után történik a diagnózis felállítás és a terápia megtervezése. A terápia konkrétan pedig egy bevezető terápiával indul, ez a purvakarma elnevezésű terápia. Így gyakorlatilag semmi más nem történik, mint tisztítás. Tehát a védában nagyon fontos szempont, hogy független attól, hogy milyen betegségben szenved a páciens, az első lépés mindig egy teljes tisztítás. És az elsősorban az emésztőrendszerre vonatkozik. Mert hiszen, hogyha az emésztőrendszere nem tiszta működési zavarai vannak, Egyre több méreg halmozódik fel a testében, és ez okozhat bármilyen szervi problémát, attól függően, hogy mire érzékeny az illető. Ez a purva karma ez tehát áll az emésztőrendszer kitisztításából. Ezek általában porokkal, porok beszedésével oldják meg. Ezek a porok a legtöbb esetben fanyar és keseri minőségű gyógynövények, ne gondoljunk itt nagyon bonyolul gyógynövényekre például nagyon tökéletesen megfelel egy ilyen emésztőrendszertisztítás tisztításhoz a gyömbér vagy a kömény ezt meghatározott mennyiségben veszik de általában egy hétig tart ezek erős ilyen váladékképződést okoznak és ezek kimossa a ezek a gyógynövények felerősítik az úgynevezett emésztési agnit az tüzet. Fokozzák az emésztő nedvek, az emésztő enzimek kiválasztásán, javítják a bélmozgást, javítják a keringést a emésztő rendszerben. Ezt az, ezt az előkészítést, mint mondtam körülbelül egy hétig tart, ezt követi egy külső és belső olajozás, valamint az izasztó kúrák. A külső és belső, ez a külső tartoznak a különböző masszás terápiák. Itt nagyon fontos megint csak az az ájúrvédában, hogy milyen anyagokat használnak a masszáshoz, hiszen a bőrön keresztül nagyon nagy mennyiségű, gyógyhatású szereket tudnak bejuttatni, amik egy hosszantartó idő után eljutnak ahhoz a szerfesszerrendszerhez, szerrendszerhez ahol a probléma éppen van, mi esetünkben ugye a reumás megbetegedés. Ugyanígy történik egy belső olajozás is. A belső olajozás célja pedig a mérgek feloldódása. Két oldalról indul az olajozás, tehát szabadát tesszük az utat ahhoz, hogy a mérgeket az akut helyről, problémás helyről vissza tudjuk terelni az emésztőrendszerben. Ez a bevezető terápia, és ezt követi a tulajdonképpen, hát talán már híresnek nevezhető pancsakarmaterápia ami megint csak a típus, a betegség és az egyén típusának megfelelően választódik ki, vagy választják ki. Ez a pancsa ugye nevében is benne van, hogy öt kezelési eljárásból áll. Ezek a hánytatás, a, a hajtás, a beöntés, az óron keresztüli tisztítás, és amit már talán legkevésbé használnak, az a vér... Hmm, hogy is mondjam, ez pontosan a véreztetés. Tehát például adott esetben egy izületi gyulladás, a, pur... a purgálás, az a hajtás. Ja, bocsánat. Tehát adott esetben erérvágásban, Aha. így van. Okay, okay. Tehát adott esetben, hogyha egy izületi gyulladásról beszélünk, a közvetlen az izület mellett történő érvágás, az nagymértékben segítheti. Ez egy pangás, vagy? Nagyon jó, hogy az Uh -huh. Térjünk vissza azért a meghatározásokhoz. Tehát nagyon fontos, mint mondtam, hogy meghatározza az ajúlvédás orvos, hogy milyen típusú a betegség, és maga az ember milyen típusokhoz tartozik, gondolom itt már esetszolódósákról. Mert hiszen különböző típusok, Hoz, különböző módon nyilvánulnak meg a betegségek. Tehát nem használhatom általánosságban ugyanazokat a gyógyszereket, mert hiszen teljesen más hatást váltanak ki. Ilyen alapon megkülönböztetik ugye a három dosa szerint a betegséget. A vátatípus egyébként az egész reumás megbetegedéseket és az üzleti gyulladásokon ámaváltának hívják. Tehát elsősorban a váltaki sorolják. A váta típusú izületi gyulladás az egy nagyon éles vándorló fájdalommal jár, és legtöbb esetben hidege erősödik ez a fájdalom. Itt ebben az esetben a gyulladás ritkán fordul elő. Külső jegyei lehetnek még a száraz, számló, bőr, a merev, elmerevedő csegő izületek, a gázosodás, felpuffadás, gyakori székrekedés, álmatlanság, idegesség, félelem. Tehát ebből a felsorlásból is kiderül, ugye, hogy itt nem csak fiziológiai vizsgálatokról van szó, mert hiszen itt olyan jellemzőket soroltunk fel, ami mentális területhez tartoznak. De ez elmondható az egész ajurvédáról, hogy általában ugye holisztikus gyógyászatnak nevezzük, mert a test, az elme és a lélek szintjén is próbálja megközelíteni az embert. Tehát térjünk vissza a besorolásokhoz. A második ilyen típus a pitta jellegű izületi gyulladás. Ugye a pitta az tűz jelent, tehát ennek megfelelően a tünetek között égvérzés, gyulladt, duzzadt a jellemzőek, a begyulladt izületek. Itt ugye pontosan az ellenkezője történik az rendszerben, Ö, hajlamos a páciens a, a hasmenésre, fokozott izzadásra, ingerlékenyé válik. A harmadik típus ugye a vízminőség, a víz és a földminőségű megbetegedések, itt általában az izületek megduzzadnak és elvízesednek, tehát duzzatödémás kafa. Kafa, más hmm. így van. izületek a jellemzői, természetesen ez ugyanúgy beszűkíti az izület mozgás határait. A kafa nyálkássá válik a széklet, igazából ez a legkevésbé, ez a típusú ízveti gyulladás vagy reuma a legkevésbé fájdalmas. A váta esetében beszélhetünk a legfájdalmasabb éles vándorló fájdalomról, mint mondtam a pita esetében a közepes égőérzéssel járó gyulladásos megbetegedésről. Tehát ezek szerint választják ki a terápiát. Ezek a terápiák meghatározott sorrendben és gyakorisággal történnek. Nagyon érdekes, hogy egy ájúrvédás klinikán nincs vérnyomásmérő, nincs stetoszkóp, hanem az ősi módszereket alkalmazzák, a pulzusdiagnosztikát, és a már említett megfigyeléseket és kikérdezéseket. Ez hozzá tartozik természetesen széklet-vizeletvizsgálat is. Tehát nagyon röviden, ez ezek, a, ezek a kezelések, ezek két héttől tarthatnak hónapokig, attól függően, hogy milyen súlyos a megbetegedés. Ez Magyarországon mennyire kivitelezhető? Magyarországon sajnos az a helyzet, hogy Ajurvédás gyakorló orvos nincs. Tehát ez a teljes ö, terápia itt Magyarországon nem megoldható. Egyes részei, részleteiben? Uh -huh. Nagyon sok természetgyógyász ö, emelt ki, akár az ajurvédából, akár a kínai gyógyászatból elemeket, amiket alkalmaznak. Tehát természetesen összeállítható egy, egy terápia, de konkrétan egy kizárólag terápia itt sajnos Magyarországon nem uh -huh. működtek. A masszázs, ajúrvédikus masszázsnak mi van jelen? ebben a betegség kezelésben? Az ajurvédikus masszázs, mint mondtam, egyrészt a, a, te, a bevezető terápiának a része, másrészt folyamatosan történik, leginkább a délindiai tradícióban, ezt igazából pontosan keralai Ajurvédának nevezik, ott folyamatosan jelen van a masszázs, mint főterápia. Ez természetesen nem kizárólag masszázsból áll, hanem különböző pakolásokból, gyógynövényes pakolásokból, számtalan esetben gyógynövényekből készült porra, történik a masszázs, és ö, legtöbb esetben kettő és négy masször végzi ezt a gyakorlatot, és miután Ugye az Ayurveda azt mondja, hogy minden durva megnyilvánulás mögött meghúzódik egy finomabb, ö, finomabb esemény, egy finomabb történés. Ezért ezek a masszázsok mindig az ember belső energetikai rendszerének megfelelő irányban történnek. Tehát nem egyszerű masszázsról van szó, hanem ezek a terapeuták ismerik azt, hogy az energiarendszer az milyen módon működik, és milyen irányban működik. És ezeknek megfelelően történik maga a masszázs. Tehát egy, egy itt már szó esett az ismertetésben, egy ajurvédikus masszázs tanfolyamon az élethez, ami, amit éppen te fogsz tartani, neked ez a fő az az ajurvédikus masszázs. Ebben ezeket az egyéb gyógyítási hogy mondjam, bevezető praktikákat is sorra veszitek, tehát nem csak... Akkor egy pár szót mondok magamból nagyon röviden. Tehát én 96-ban kezdtem el tanulni, vagy kezdtem el foglalkozni az Ayurvédával Indiában. Én ott először a masszás terápiákat tanultam, majd később kezdtem el az Ayurvédás gyógyítás alapjait tanulni. Tehát én csak azt tudom átadni, hogy Indiában ezt... én egy klinikán tanultam, nem egyetemen, egy Ayurvédás klinikán. Tehát én azt tudom átadni, amire a mestereim fölhatalmaztak. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az ajurvédás masszázs ö, magában foglalja már az alap alapismereteit. Mert hiszen mondtam, hogy akár a más megbetegedések uh -huh. esetében <kül> nekünk tudnunk kell azt, hogy milyen anyagokat használjuk. Nem is, is hozzám, hát nem tehát nem tudod, hogy <kül> <az> <kül> ismernem kell az alapelveket, uh -huh. hogy, hogy ö, meghatározzam a problémát. Tehát ne az történjen, hogy egy pitta jellegű ízületi gyulladást, én még tovább melegítek valamilyen olyan anyag, valami fokozza a megbetegedést. De visszatérve arra, hogy ö, mi a szerepe, ö, összeírtam én egy-két dolgot, ami viszont nagyon praktikusan alkalmazható a mai, illetve itt Magyarországon is. Ami áll egy diétából, ez nagyon fontos, ugye, hogyha kitisztítuk az emésztőrendszert, akkor milyen táplálkozást folytassunk. Általában ez csak szegény lugos diéta, esetleg erre a későbbiekben majd kitérhetünk. Én most arra szeretnék én, hogy ez csak címszakban is meg, Aha. a következő alkalommal ezzel folytathatnánk, hogy a részleteibe jobban bemenjünk, hisz a mai időnk az. Tehát ami a polizsan ami, ami és a júrvédából megoldható itt Magyarországon az a tisztítás, egy tisztító kúra egy diéta összeállítása, és a tünet, tüneti csökkentésre különböző pakolások, olajok használata. És a masszár is. Ez a masszáshoz tartozik, is nyilván is tartozik. ez a masszáshoz tartozik. Aha. Köszönjük szépen, most az most figyelőt Hallották Zonnemvirt Péterrel, és vele fogjuk folytatni a következő alkalommal is, és innen folytatjuk, egy kicsit bővebben e, fog beszélni arról, hogy hogyan is milyen részletekkel, e, milyen étkezés, a többit kell folytatnunk, tehát két hét múlva jelentkezünk, viszont hallással.